Він стає схожим на Верлена. Залишаю його з телефоном, а сам йду в туалет блювати. Попри частень кипи, таки багато пити я так і не навчився. Удома у внутрішній кишені піджака несподівано знаходжу пожмаканий папірець, складений у четверо. Розкладаю і бачу ледь помітний, напис майже витерся, номер телефону. 265, -34 10. Чий це телефон? Ніяк не згадаю. Втім, невдовзі здогадуюся. Його дала одна з тих студенток з економічного, з тієї групи, де мене поставили на заміну замість професора Мельника. Вона зі своєю подружкою за час семінарських занять завжди дуже підкреслено поводяться, наче вивчають мою реакцію на ті чи інші несподіванки. Папірець прикріпляю до монітора, невідома сила змушує його не викидати. Перебираю свої папки і папери, вирізки статей із газети, журналів, ксерокопії книг і періодики, текстові роздруківки. Несподівано натрапляю на твої листи в окремому прозорому файлику, який не перечитував. Я так тремчу від задоволення, тримаючи паперову часточку твого життя, моя далека дівчинко, що в мене аж калатає серце. Вечір ми можемо провести разом, я і ти, в моїх думках. Але знаю, він мене повільно і нудно, як і попередні, а за ним прийде тягуче, як гуща клею безсоння яке так само повільно і непомітно перетече у невиразний тьмяний ранок. Тільки тоді я провалюся в забуття. Знаю, що буде потім. Невиразна завіса втоми в моїх заплющених очах. Прагну більше нічого не бачити, крім тебе. Столює повіки, під якими на мене чекає химера. Тьмяні, вугільно-чорні, темно-сині, і ще не знати яких кольорів смуги. Я повільно перечитую твої листи, в яких пульсує твоя любов півторарічної давнини до мене, відгомін нашого шаленства, яке підкорило мій спокій та уяву. Напевно, мить я порівнюю свої перші враження від цих листів із тими, які переживаю зараз. Усміхаюся, бо мої відчуття стали ніби спокійними, врівноваженими, від твоїх рядків мене не кидає в жар, як і тоді, коли я більше ні про що не міг думати. Зараз я сприймаю їх як звичайні тексти, які раніше на мене справляли наймовірний вплив. Проте всередині все ж таки народжується приємний і трішки болісний щем. У ванні я довго полощу лице у холодній воді. Так само довго дивлюся на себе в дзеркало і розумію, що втрату тебе переживаю, ніби власну інвалідність. Перед тим, як лягти, випиваю кілька таблеток активізованого вугілля, бо від гострих баклажанів, які купив на Деміївському ринку, шлунок дико скрипить, ворушиться, здригається, здувається, Наче він наділений окремим, власним життям, незалежним від мого організму. Лежу і дивлюся в стелю, поки врешті не полегшає. Це триває багато довгих митей, протягом яких намагаюся ніби читати чи ніби дивитися телевізор. Один маргінальний каналчик після опівночі транслює акваріумних рибок без звуку. Справді акваріумним рибкам взагалі не треба звуку, так само як мені шуму. У час безсоння я можу годинами дивитися на них і думати про ніщо. Жовті, червоні, смугасті акваріумні рибки тихо плавають у телевізорі, а я на них дивлюся, вимкнувши світло. Шлунок болить ще дужче. У скромній домашній аптеці я знаходжу... Останню таблетку фесталу і ножпу, які одразу закидаю у черво і запиваю кип'яченою водою. Серед ночі я зробив прекрасне відкриття. Кип'ячена вода надзвичайно смачна. Вона, якщо до цього поставитися серйозно, тобто зосередитися на її речовинності, має оригінальні і властиві лише її якості.